A János írása szerint való Szent Evangélium, 11. fejezet. Vala pedig egy beteg, Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg vala, aki megkente vala az urat kenettel, és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhoz mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg! Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda, Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nő testvérét és lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marad a azon a helyen, ahol vala. Ezután aztán mondda tanítványainak. Menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok. Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda mégy. Felele Jézus, avagy nem tizenkét órája van-e a napnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá és azután mondanékik. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felkölcsem őt. Mondának azért az ő tanítványai. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár megholt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Mond azért Tamás, aki kettősnek mondatik, azt tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban. Betánia pedig közel van a Jeruzsálemhez, mint egy tizenöt nyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy végasztalják őket, az ő testvérök felől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus ő elébe méne, Mária pedig otthon ül vala. Monda azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kész az Istentől, megadja néked az Isten. Mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszedé ezt. Mondanéki. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala, elméne és titkonszólítá az ő testvérét, Máriát mondván, a Mester itt van és hív téged. Miért ezt hallá fel, -e, hamar és hozzáméne? Jézus pedig nem ment valamelyik be a faluba, hanem azon a helyen vala, ahová Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ő vele otthon valának és vigasztanák őt, látván, hogy Mária hamar felkér, és kimegy vala, utána menének ezt mondván, A sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, és elbúsul a lelkében, és igen megrendüle, és monda, Hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, gyer és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus, mondának azért a zsidók, ímé mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna éhez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg vala, és kőfeküvék rajta. Monda Jézus, vegyétek el a követ, mondanék ki a megholtnak nőtestvére, Márta. Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanéki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszék vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre is mondta. Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mond a fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva, mondanéki Jézus, boldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne a ma zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és láták, amiket cselekedett vala. De némelyek azok közül elmenének a farizeusokhoz, és elbeszélék nékik, amiket Jézus cselekedett vala. Egybegyűjték azért a papi fejedelmek, és a farizeusok a főtanácsot, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát mivel. Ha egyéppen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden épet. Egy pedig ő közülük kajafás, aki főpapvala abban az esztendőben, mondanékik. ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember hallja meg a népért, és az egész nép elnevesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpapvala jövendőt mondta, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszéle gyermekeit egybegyűjtse. A manaptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Jézus azért nem jár többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elméne onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodék az ő tanítványaival. Közel vala pedig a zsidók és sokan menének fel Jeruzsálembe, a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresék azért Jézust, és szólnak vala egymással a templomban állva, Mit gondoltok, hogy nem jön fel az ünnepre? A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogyha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják.